Tardes, ben queridos oíntes. Benvidos un día máis a este noso programa Galegos no Baix. Comezamos unha nova tempada mm, 2021-2022, os mesmos de sempre. Mm, Armando Fernández e eh, un servidor, Xulio Coushil. Temos, de primeiro, en primeiro lugar, a ocasión de poder falar con algún grupo de música galego que se titula, ou se chama concretamente O Caldo e os Rabizos Lóxicamente, o que temos que decirle Benvidos, queridos ointes Moitas gracias por estar aí Moitas gracias por seguirnos Armando tamén lle saluda Muy Pois, é, para decirles que moi boas tardes Eh, moi boas tardes a todos aquí desde Rayos Amboides, de 89.4 de FM eh, temos un correo electrónico que é galegosnovais que arroba, arroba gmail.com e tamén temos pois un blog que é galegosnovais.blogspot.com e bueno vamos es comenzar neste neste día de hoxe 26 de setembro estas dúas oriñas que trataremos pois, de sembrar na nosa cultura sobre esas palabras por esta que temos da nosa cultura así que, señoras e señores, moi boas tardes a todos e vamos a escomenzar, como bendixo meu compañero Xulio con algo de música que se chaman os o caldo e os ravizos que son do occidente asturiano así que, eh, Fernando, dálle o plei Bueno, pois, xa temos o primeiro convidado que neste caso é Miguel Rodríguez que nos vai pois a deleitar ca súa música ca súas verbas eh, co seu saber ca súa, co seu facer desa música do occidente asturiano, pero que tamén son rayanos, son rayanos con Galicia e nosotros somos rayanos con Asturias como meu compañero que é rayano pois, con Portugal así que moi boas tardes Miguel Muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos eh recibirnos a chamada. Por certo, en noutra ah. ocasión xa falamos con Bosco precisamente porque tiubeades a ocasión de recibir un premio, ¿non? Sí, non no me acordo, non me acordo cando fora. Estaba pensándolo antes y, y en el, el 17 o sí. por aí. Sí, sí, sí, sí máis sí. ou menos. No ano 2017 tipo, sí. Muy Muy ben, bueno, pues acabamos de encetar esta conversa con, con música bosa. Quiere decir que música uh, da, das últimas ou é precisamente algo que corresponde a ese novo vídeo que saí na bosa página web? Eh, lo que acabamos de escutar é a canción con a que abrimos el noso disco que é publicado nel hai dos anos, nel el 2019. Uh -huh. E eh, o AJ, que, bueno, eh, de, aparte de onde solleu, vaya, del de, de mesmo confeio, de Boal. De Boal, non? <ríe> moi ben, moi ben. Muy por ben. donde pasa, dixéramos, por donde pasa o río Navia, que chama eh, eh, o, non o de Navia de Subarna, senón o río que vai parar, pois, aí a Navia de Asturias. Claro, eu cada, vez, eu cada día reivindico máis el... el, el el factor río Navia. Sí. El río Navia, como dice un, como dice un amigo mío, es nación. Sí. La nación es el río Navia y toda su cuenca. Sí, sí, sí, sí señor. Muy bien. Bueno, él eh, Armando oh, acaba de decirnos que vos so rayanos, pero eso de decir que so rayanos quiere decir que que tendes tanto música galega como gal música asturiana, ¿no? Al final eh, el ser de un sitio de frontera política, a, a frontera no es más que política. Claro. porque culturalmente eh, pasamos a un yao y al otro del río eo y sabemos que es igual no pasamos a un, a un yao y a otro del río navia y sí. vemos que las diferencias son mínimas sí, eh... entonces bueno eh, somos rayanos to todos somos rayanos de algo al final sí porque como se como se dice eh, se hizo alguna vez pues que a, por ejemplo, hay una raya eh, nada es asturiano ni nada es galego somos todos un Porque como acaba por de dir ti, pues son, solamente son fronteras políticas. Sí, por eso reivindicó el, el, el, el factor Río-Nave. Sí, señor. Bueno, ¿de, de dónde proben precisamente? Ahí en la calle, yo me preguntaba en otra ocasión, ¿de dónde proben ese nombre de que tendes de Grupo Caldo y Os Rabizos? Bueno, pues a ver... Eh es eh, eh, evidente donde ven ¿no? es eh, un plato típico de, de toda gastronomía que precisamente sí. que hay el río Navia así que faz un poco de frontera sí. y de, del río nadia contra el oriente contra el este uh -huh. eh, bueno bueno xa non se faz de maneira tradicional ese caldo de rabiza uh -huh. entonces queremos reivindicar un pouco pues, pues ese... uh -huh. no, reivindicar nada decir sí, sí. el nombre sonoro e efectivo uh -huh. que uh -huh. al final nos val para reivindicar pues, ese, ese factor cultural tan noso ¿no? sí, uh -huh. sí. porque vos decides os rabizos o sea, nosotros decimos as rabizas bueno, nosotros decimos rabizos y rabizas ¿no? <risa> de todas formas <risa> bueno, ten, ten moito que ver coi co tamén coa investigación, tanto sí, cultural eh? como lingüística, non? E o feito de que vos traballedes nese, nese aspecto pois convertese en música tan axeitada tan, e tan feitiña como a que vos facedes. Por certo, eu ah, metime nes, nunha páxina que tendes no, no Facebook donde aparece un novo vídeo que presentades do cineasta Franquín eh, Eloy Cru... uh -huh. Gouzeiro Fálanos uh -huh. un chisquiño dela Si, sí, bueno, xa, xa hai un pouco de tempo. Ese ese vídeo é drano pasado, o que pasa que temos o de, de cabecera na, na nosa página porque é o último que, que fixemos así para uh -huh. o público. y bueno, forma parte de, de um, un traballo del cineasta Eloy Couteiro que nos ofreceu, eh, pues eso, eh, ofreceu non estar toda a tarde traballando para nosotros sin... Eh, con toda axuda del mundo e fixémonos un vídeo que quedou así moi sencillín e moi guau. Íbamos pa pa, bueno, pois pues pa eh, publicitar un pouco el noso disco que sacamos uh -huh. o xusto antes da pandemia, decimos a primeira edición, si, sí. e quando encontou chegou a a pandemia con a segunda edición recién salida del forno, Eh, quedámonos con todas as caixas en casa entonces, vándonos tamén para pa empezar otra vez a mover ese disco que está a medias de presentar sí, sí. Okay. Eh, pues... tamén tú pola Fonsagrada porque tú pois pues, falando con un tal do Siteu, que é da Puebla ali do, que do Fito e eh, da Fonsagrada porque tamén estuve aquí en Barcelona moi vinculado aos centros en galegos en sobre el... todo no de Cornellá e tamén no centro galego ali da Ramblas en Barcelona uh -huh. Sí, sí, sí, se me estuvo contando a súa vida laboral por terras catalanas e, bueno, ahora está a medias entre Fonsagrada e Cataluña. Sí, señor, porque fai pouco, pois, tamén presentaron un, un libro dos gaiteiros eh, aí da, da Fonsagrada, aí na plaza da Iglesia, pois, precisamente, eh, foi o, o, o día oito, o día oito pola tarde, cando se fixo ese... Eh, eh, ese non, o, perdón, o 22, o 22 cando se fixo ese, esa presentación dese de de ese libro. Uh -huh. Uh -huh. Sí, eh, bueno, a ver, eu cheguí el outro día a Dositeu, que con, sí que conocía de vista, pero non sabía que, bueno, pues que um, son os inicios el foro flautista, sí. que gracias a, a xente de... Bueno, a Daniel Carballo, que seguro uh -huh. que lo conoces, y, y a Pablo Quintana, y a gente de asociación de ahí de de de, de tapoco hace de tempo de ahí de Fonsagrada, sí. y que me dijeron, "Oye, a ti que te interesa lo da flauta y que estás mirando un poco eso, te iscira verado sitio que que unha enciclopedia y debe ser dos poucos flauteiros tradicionais que crean." Entonces, arrimémonos te aí y la verdad que foi experiencia buenísima, sí. que me tuvo que me tuvo enseñando. Sí, sí, además es un hombre que toca muy bien la flauta, eh, eh, y a Gaita también, que, bueno, o mestre de él fue un tal fe, eh, eh, Ferreiro o algo así, ¿no? Eh, fer, eh, que es el tío de eh, Oliver Fernández, fue mestre de él. Entonces, no, no sé cómo... Como... El, el otro día, bueno, aparte de muchas cosas que hablamos, centréme sobre todo en el... Uh -huh. en el... Nel uso da flauta porque toda zona, desde a consagrada bueno, en realidad, hai por moitas zonas de Galicia, no pero lo que nos toca a nosotros aí, xa que estamos falando da raya, desde uh -huh. Fonsagrada hasta o centro asturiano, uh -huh. eh, habío a tradición exagerada de flautas, había moita, moita xente que tocaba flauta. Uh -huh. y hoy en día é dificilísimo de conseguir xente que se acorde de tocar, que se acorde da posición dos ditos, que se acorde de... De a posición da boca mm. entonces, claro, dar, con, dar el otro día con un flautero en activo pues claro, foi espectacular si, sí, desde logo, porque ademais hai uns cuantos gaiteros en Afonso Sagrada, pero é o que máis destaca de todo eles, porque máis ou menos el vai dirixindo os outros eh, multi instrumentista ademais sí, sí, sí. Muy... e eh, nada, a verdad que foi, foi boa experiencia, e bueno Y ahora que ya lo conozco, pues hay que volver. Sí, hombre. Además, ¿recollirías también alguna cantiga de, de alguna mujer de por allí? Eh... Bueno, de, de esta, esta vuelta solo me tocó ir a ver a, a dosis. Pero bueno, <risa> tocame... Yo Alfonso, a Alfonso Granada voy a quedar poco, así que no hay, no hay problema. Pues nada, de paso que vas a comer una otra de pulpo y leo candal, eh, busca personas mayores que se que te delegitarán con algunha cantiga e tamén, pois, coa coa trompa que sí. tamén se toca ali pero claro, sí, sí, bueno a trompa casi é instrumento universal, bueno, sin el debe, ter, debe tocarse en, to, en, en todo o mundo, sí, sí, sí. Sí, exactamente, bueno, no, no, no campo da investigación quer dizer que tú tamén traballas tanto un lado como outro da raya e ¿no? entón, lóxicamente pues, parte do traballo que, que, que publicades ese que dices te que te esas caixiñas que ainda tendes que hai que darlle pulo e hai que dar vento como os mariñeiros pois, pues, eh, en realidade, tamén mm, existe a posibilidad de, de que mm, nesa... Nese traballo de investigación, seguro que Colleredes non solamente é un, un solo instrumento, sino moitos que, que, que son comuns precisamente a toda esa zona. Mm -hmm. Sí, bueno, de... claro. A ver, quando eh, eh, fixemos el disco de Caldo, de Caldo y os ao al final, eh, lo que pretendíamos era eh, non solo ser un grupo de música actual para o baile, mm -hmm. sino meter a parte de, de investigación potente e mm -hmm. ben documentada. ¿no? entonces tiramos De, os, tiramos, tiramos de dúas vías ¿no? uh -huh. eh, por a parte os archivos que xa existían de música tradicional, como pode ser de Bat uh -huh. como pode ser pues, de Pablo Carpintero de Pablo Quintana de Daniel Carballo uh -huh. de Xuntan eh, pues, moitos instrumentos moitos estilos diferentes de diferentes épocas uh -huh. y e eh, pues o trabalho de campo que fixemos desde propio grupo, no, todo uh -huh. entre eh meu irmão Andrés, eu e el y el, el que toca el saxofón que se estaba petin. Ajá. Y entre esas dos vías, ¿no? Entre los archivos y asistentes y los nuestros por pues, al final somos compañía pa otro da da ralla, ¿no? Uh -huh. Porque bastante esa cultura, pues esa misma forma de tocar a misma y la forma de entender esa música para al baile por pues, nunca cambia absolutamente nada. Y nadie asuarna son son armados. Si sí, no sí. hay ningún problema. Sí, ah, sí. Claro, claro, claro. Pues, porque eh, ¿tienes algún proyecto que tienes puedas revelar? Eh, algún proyecto pero un poquito más adelante, cuando acabe toda esta pandemia? Sí, y, y cuando y aunque siga pandemia vamos a seguir trabajando igual. A ver. A ver, pues sí. mira, con todo, sea, ahora mismo eh el rapaz que toca el, el taxofón en Caldo de Rabizo sigueu, y, y otro rapaz que toca el acordeón, estamos preparando un grupo un poco máis... No, no tan de raíz, un poco máis folk e un poco máis tal, uh -huh. pero estamos preparando algo que eh, bueno que se ve presentar ahora a partir de novembre e xa hacemos tamén cruzamos eh, pues a raya tamén para uh -huh. hacer a presentación de... Uh -huh presentación nalgún pobo, nalguna ¿no? cidade, nalguna vila de tanto de Galicia como de Asturias, non? Sí, lo que temos te presentado era, claro, como é un somos, somos un trío, pues entonces uh -huh. eh, lo que temos te pensado era pues, mover un pouco as zonas eh, máis rurales, con os bares máis pequenos, uh -huh. por un pues moitas veces os máis afectados de todo eh, de toda a pandemia, pues, lo que queríamos queremos era por pues eso, ir a hacer conciertos en pueblos pequeños y de uh -huh. aparto de entradas de Asturias y tal, entonces bueno, a ver, a ver, cómo a ver cómo cómo estamos. Pues y ¿Qué te ha hecho usted esto? Porque desde cuando 2015 hasta hasta 2021 que estamos, pues ¿tídese el feito algún viaje foros traje de España? sí, sí. Nosotros entre parece que estoy entre el 16 y el y y houve a temporada aí que casi nos volvemos tollos porque eh, íbamos todos os, todos os meses vez, a Bretaña francesa a tocar. Uh -huh. porque, empe sí. porque empezamos un proxecto aí con a banda de allí, a media. O bueno, que pasa que, claro, al final quedou un pouco de maneira eh, inviable económicamente porque era, claro, era moito traballo, moito ensayo, moitas horas de viaje porque desde... Eh, desde Asturias son 15 16 horas de viaje claro. hasta allí de ida y de vuelta a un fin de semana sí, sí. pero la verdad que fue una experiencia buenísima tuvimos con a, con a Bagat set more mm. eh, bueno en un grupo de cua bueno, y pico 50 personas que mm -hmm. eh, con un sonido potentísimo y, y fue espectacular claro. si como, como se dice ahora en cuanto levante todo esto a ver si volvemos a juntarnos con esa esación Pues, eh, eso, eso vos desexamos, moitos ser. éxitos Ademais, sí, sí. Eh, que siga destendo pues, Ese, ese proxecto en común Tan interesante, ademais solicitado non uh -huh. Posto que Bretaña eh, eh, Tamén é rayana aínda que Con co mar de por medio, pero <risas> sí. rayana Tamén ¿no? pues moito, eh... Temos moito que ver en común eh? Nosotros cada vez que vamos, sempre vamos Dicindo, Dios. Que, que iguales somos sí. Sí, sí. Sí, sí. Eh, Oye, dime Cal foi a primeira peza que vos deu morriña tocar. Ah, pero, quando fomos aí a Bretaña, ou como foi? Non, non, aquí en España, quando saístes por primeira vez, esa primeira peça que tocastes. Tengo mm. que decirte que eu non soi moi morriñento, non? Moi moi E cando, e, bueno, como decimos, na, na nosa, non sois señardoso. Sí, sí, señardoso, y, sí. E, non sei, sé, a ver, eh, por exemplo, eu empecé a tocar quando... Cuando yo empecé a tocar con 12 años, y uh -huh. bueno, pasábamos de un grupo de gaitas, a, a, estuvimos por el mundo, por los centros asturianos y por los centros galleos, uh -huh. y más que nosotros emocionarnos, ver a gente de los vaya, que 40, 50 años en, en Bruselas, claro, o, uh -huh. o en Nueva York, o tal, ver esa gente solo con el sonido de gaita, solo sí. solo sí, sí, eh, sí. empezar con el roncón ya, Dá unha emoción enorme emoción, por Claro que si, sí, emoción, emoción. Os nosos instrumentos, mmm, calquera deles, o propio redobrante, o bombo, o uh -huh. saxofón tamén e o acordeón dan dan muitísima é sí, claro. sí, sí. sí, sí. eh, eh, música que serve que, que sirve non sóamente para escoitar, senón tam, tamén para bailar, non? Tamén. Claro, claro, eu eu acórdone e condor, pues un chavalete e íbamos o el viaxe que fomos a tocar a, a, a Bruselas, por exemplo que claro, yo no entendía por qué toda aquella gente se emocionaba tantísimo cuando para mí era algo tan normal. Sí. Si es. allí además, allí además tengo un grupo de gaitas en el Centro Asturiano y bueno, que hay mucho movimiento. Sí. Uh -huh. Pero después al moverme por más centros asturianos o por más centros gallegos, digo, bueno, claro, de ¿eh? que no es solo el sonido de la gaita, ¿no? Es todo lo que todo lo que envuelve claro. a este sonido tan característico, ¿no? Sí. Toda, toda cultura y todo lo que lo que ven por detrás. Sí, sí. Uh -huh. É unha nube de, de transmisión Lóxicamente, sí Todos os que, eh, eh, bueno, admiramos E eh, creemos na nosa música tradicional Lóxicamente, eso sirve para que Que, que bueno, que, que nos desperte Un bichinho que, que nos ajuda Que dábamos dentro Sí, sí, sí Eu non sei se si pasa con outros instrumentos eu eh? Dudo moito que pase eso mismo Con a guitarra eléctrica, con a batería sí, sí. No sí, sí. Non Non é tanto, non é tanto no. Bueno, mm, que... que bueno que, que estaríamos máis de media hora contigo outra vez, pero a verdade é que non queremos tampou incomodarte con tanto tempo, eh, pois non sei, que a estás ocupado, pero des, desexarte que teñades moitísimos éxitos, que sigades con ese traballo tan importante de investigación, eh, e agradecerche moitísimo que que, que, que nos concederas estes minutiiños para a, a, non sei, para darlle pois pues, coñecemento a nosa audiencia e a nós mesmos que nos sentimos honrados coa sua presencia. Os a vosaltros, que eu se me poño a falar estou falando lo que me Pois pues nada, a ver cando te vemos aí por Cataluña, e, e te traemos aí cos estudios centrais, e se non tamente vamos a por aí en algún teatro. Pero bueno, Eso. <risa> Moi ben, Miguel, que mm, a seguir colleitando éxitos e a seguir traballando nesa esa cosa que, que tanto vos enche e ademais a nos tamén nos uh, agradecementísimo. Aper el mi portes. divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta xerada El programa de cinema de Radio Sant Boi 89.4 FM Bueno, Xoleon, vámonos eh, Vimos dasturias, Pero voltamos a Lugo, eh Vámonos ir concretamente Pois ali, Pretiño a Castro Verde Na estrada que vai de Fonsagrada a Lugo Ou de Lugo a Fonsagrada E vamos a falar con un rapaz Que é a terceira xeneración Que leva un almacén de patacas Patacas eira eh, Eiras Que, en fin ten familia tamén na Fonsagrada, que ten a familia moi repartida. E vamos a falar, pois, con Adri, e vamos darles boas tardes. Boas tardes, Adri. Boas tardes. Moi boas tardes, benvido, moitas gracias por atendernos, Adrián. Gracias a vos. Bueno. Bueno, eh, eh, contanos un pouquinho, a ver como vai ese, esa terceira xeneración que leva ese grande almacén de pataques, porque xa teré las novas encima tamén. Sí, Bueno, non somos, como ben dixetes Unha, bueno, unha pequena empresa Situada a, bueno, eh, a 14 kilómetros de Lugo Más ou menos eh, Pois pues eso, dedicámonos un pouquinho ao Que é o tema da, da pataca uh -huh. Ahora mismo, por exemplo, Empezamos a comercializar a pataca galega uh -huh. E eh, eh, bueno, durante todo o ano Pois pues, temos outro, outro tipo de patacas De distintas zonas, claro uh -huh. eh, Porque tamén eh, des... ah, Bueno, claro Quando non chegan na este Galicia terán que vir da zona da zoa, de Burgos, de Soria, de outros sitios sí, de por aí. De Cartagena, Valladolid, sí, bueno, sí, sí, sí. o que é o terreno dentro do nacional. Sí, sí, <risas> sempre pataca nacional, non? Sí, non son 85, quizás, eh, por cento, é eh, todo nacional. Solamente compramos internacionalmente, bueno, pois pues, cando a pataca daqui non vale ou non uh -huh. chega para completar o noso consumo, pois, pues bueno, sí si que de, uh -huh. tiramos un pouco que é da pataca estranxeira. Pero, bueno, uh -huh. nós, como lema de empresa, non, non nos gusta... Queremos traballar con Nacional. Claro. moi boa e claro. tanto, y tanto que eh, si. Sí. Eh, falando entonces da pataca galega, lógicamente tendes muitísimos eh en, en toda a xeografía galega, ¿no? a, a que máis eh, dicen que a que máis produción ten é precisamente Xinzo, non? Pero non é concretamente a única, non? Non, desde logo que non, tamén hai moi boas patacas, bueno, por exemplo por por Istán, é bueno, Pero pero non sei que normalmente temos Bueno, pois pues temos os nosos agricultores En Xenzo E eh, bueno, despós Sempre, bueno, pois pues algún que lle vendemos Siembra que ten moitas patacas tamén Pues, collemos, pero bueno, é en menor medida uh -huh. Pero, y, y, bueno yo os, os agricultores que vos venden a vos ou que vos lle vendedes a eles que son distribuídos por toda a xeografía galega Quero decir, por exemplo, comentaxes ahora mismo Coristanco, pero tamén a mellor da, da zona de Pontevedra ou, da, ou de Lalín ou de, de outras zonas, non? Sí, bueno, nós ao final estamos un pouco máis embarcados hacia ese lugar, a que e todo eso, porque bueno, son agricultores de, de toda a vida, mm -hmm. entonces pues somos ao final cos que máis comercializamos. Uh -huh. Pero bueno, que tamén hai moi boas patacas por o resto da xeografía galega, desde logo. Sí, Ajá, Porque e sí. hai algunha denominación do orixe específica dentro da, da zona nosa galega. Sí, hai IGP. Eso, bueno, abarca o que é pues, o tema da, da pataca galega Bueno, ponlle un signo de... Bueno, de que é de, de Galicia uh -huh. o, o, noso, o noso símbolo Claro, uh -huh. claro, bah, claro. Eh, eh, Bueno, ah, hai moitos tipos de, de, de patata, pataca, non pero, pero a que máis eh, soli, se solicita, eh, ¿cuál é? Aquí máis, o que máis se solicita desde logo é a pataca Kennedy, Kennedy. Pero bueno, tamén piden a Baraca, por exemplo ou uh -huh. Red Pontia, que tamén é a carne blanca, uh -huh. pero, bueno, en principio, o que máis solicita é a Kennedy, uh -huh. a que máis acostumbrada está. E ademais a que máis rendemento ten, non? Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. É unha pataca que ao final vale tanto como para coxer, como para freír, uh -huh. é unha pataca que xe vale para todo. Uh -huh. eh, porque... Eh, Vosotro te eh, repartires a brotos chegamos as patacas pero vos outros facedes o cribado non face o... A outros noso, chegaos non bueno, nunha nun sacas moi grandes bueno, de mm -hmm. mil quilos mil douscentos mm -hmm. entón despois nos desde aí facemos todo o que é o proceso, que é decir metémolos en tolvas, despor das tolvas pois pasan a cribarse mm -hmm. para cribar, crivar bueno, pues, segundo o seu tamaño é se bueno, algunha os que esteña cortada, o que esteña verde, se todo quitas, e nós sí. intentamos sempre dar a mellor calidade posible. Uh -huh. Entonces, iso todo quitas e despois, claro, pasa pa, para a zona do envasado. Sí, sí, que aí sí, sí. nos, pues, bueno, temos unha máquina que que a que cortosa que eh, mete os quilos que son e eh, uh -huh. eh eh, eh sí, hecho, vaya. Sí, uh -huh. sí, sí. Porque vosotros tamén eh, facetes facedes as tosacos, ¿non? Sí, nosa, a máquina que temos corta os sacos Se queremos de 5 kilos, cortaos en 5 kilos Se queremos en 20, uh -huh. cortaos en 20 A máquina é a propia que, que corta os, os sacos uh -huh. Uh -huh. Ela uh -huh. fai no todo uh -huh. Uh -huh. E o proceso de, de transformación non tendes, non? Servides os transformadores Pero vos mesmos non facedes transformación ningunha, non? Pois nos mesmos pois, temos varias rutas bueno, Por aquí temos unha en Lugo Que xa, bueno, se vende de noso avó uh -huh. e, e seguimos con ela E, e despós pois, tamén estamos intentando un pouco O tema de, do marketing online Estamos eh, procesando uh -huh. para, para ver se si a corto prazo Podemos pois, empezar a vender a nosa pataca por internet uh -huh. Que, bien. por certo, ahora co, con esto da pandemia Está moi solicitada, lásicamente, non? Desde logo que sí, desde logo que sí. Non nos queda outra. Uh -huh. eh, eu penso que hai, eh, hai preto, se podia montar outra fábrica, de patacas frexidas destas en bolsa. De transformación. Eh, de o que estabam, transformalas. O, o, que está, o que estábamos dicindo antes, non? Sí. Algún tipo de... de, tú, tens de... Que lanzala, tú tens que lanzar a voz. <risas> o ao mellor outro xoven... Desde, desde logo que sí. <risas> o outro xoven, pues... pois apetece ir, pois vou montar unha fábrica desto de pre vender as patacas frixidas destas ou, en bolsa ou cualquier outro tipo sí. de transformación non sí. desde logo que si, sí, o que pasa é que bueno, de momento pois, pois, bueno, estuvemos eh, bueno, acomodándonos para, bueno, porque pasamos de xeración entón sí, sí. pues, bueno, estamos un pouco pois, intentándole valor ao millor posible, e logo uh -huh. xa, seguramente, que veñan etapas moito máis grandes. Non, pero eu non digo, por exemplo, ti, eh, que o fagas ti, que tería moi ben cofizeras, porque te as patacas, teñe a materia prima. Solamente, claro. que solamente montar a empresa. Pero, ya. se, se, se hai outros joven, como ti, porque ti te teñe 21 anos ou 22, e sí, entón, pois, humanos. pois, También podía montar una, una fábrica de esas para tirar adiante eh, pues, con un pues hombre de Galicia. La verdad es que sí, pero bueno, no hay, de momento, que se sepa, no hay ninguna intención. Muy pero bien. bueno, Pero bueno, tú puede tú, puedes, tú puedes mandar tu potes mandar o recado e eh? despois tixou tiño <risas> materia. <la> <risas> no, o case que vos tra xa traballades abondo para poder decir que, que bueno que hai sí. hai suficiente um, non sei sé, para poder fazer O que pasa que que si sí, sería unha fórmula extraordinaria o poder o poder ter a carón, pois pues, alguén que pode facer a transformación da uh -huh. propias patacas. Que, que hai moitos moitos produtos que, que se poden aproveitar co coa patata, non? Desde lá que si. Eso ao final eh, podes facer de todo uh -huh. desde logo que si sí. bueno. eh, que, que, que amistade que esto tedes co forno de Lugo pois o forno de Lugo uh -huh. pois pues, pues, pues, é un bueno, pois pues, hasta é un veciño aquí cercano a nos uh -huh. e eh, eh, bueno, pois pues, a verdade é que nos surgiu a idea de de bueno, de empezar a traballar con eles porque bueno, eles tamén Llevan todos los productos galegos de aquí. Uh -huh. Eh, eh la verdad es verdad, y que bueno, pues hablando un día, pues por pues, digamos, va, ¿por qué no vamos a probar? Uh -huh. Entonces, pues, pues sí, pues le empezamos a llevar patacas y la verdad es que el año pasado fue fue muy bueno. Bon. Uh -huh. Este año eh, esperemos que esperamos duplicarlo. Conpli sí. Continuar. Bueno, ¿por qué a... ellos están en Madrid, no? Sí, ellos están en Madrid. Uh -huh. y, tienen un distintos y, De Mira, de pois xa eh, por xa es comezas a estender a produción. Exactamente. Sí, sí. Tes que estenderla aquí a Barcelona. Desde logo. Desde logo, con esta chamada tamén podemos facer que que alguén demandas as nos patacas. Desde claro. logo estamos abertos. Patacas e patacas eiras. Bueno, por certo, cales son os clientes máis grandes ou máis asidos que tendes? Pois os nosos clientes... Son, eh, son restaurantes temos, ou hoteles ou... ou... Eh, a ver, nosotros temos, eh, si sí, bastantes restaurantes, e eh, bastante grandes, pero claro, nós tamén traballamos, o que é decir, o por maior. Ajá, a xente, ajá. a revendedores, que distribu... tú, igual, pois pues, sí que te están levando un camión semanal. E distribuidores tamén, non? Eh, exact exactamente. Ajá, ajá. Bueno, bueno eh, eh, de momento como Otividis lo Casi ben por todo Galicia, pero tamén chegaste a, a Madrid con dices eh, eh, eh, nou algúnn sitio máis de, de España da península. Pois pues, de, de momento non estamos intentando xa como se dicen que estamos intentando pois pues, tamén o tema do marketing por, por internet Porque cor tamén é bastante necesario pero uh -huh. de momento eh, chegamos a Madrid pero eu confío que, que cheguemos máis longe. Si, si, hai que expandirse. Exactamente. Sí, sí. Chegar a Portugal tamén, que é vicinho. A Portugal é eh, eh, eh, eh, eh, eh, como non, aquí a Cataluña, que Cataluña ten, m, bueno, seguro que ten clientes sí. moi bons para poder... Uh -huh. Disfrutar desa de pataca sí. Desa de sí. pataca tan... Seguro que sí, sí, sí eh? Eh, Cantas toneladas podedes mover aí Máis ou, ou menos nun mes Pois pues nós aquí nun mes eh, Eu toneladas por día Máis ou menos podemos fabricar Hasta un... Hasta 26 toneladas Máis ou menos aí poli Carai más ou menos, que multiplicado por cinco días serían pues, sobre 130 toneladas. Pero xa te digo, isto sería pues, tamén un pouco máximo. Uh -huh. Unha temporada máis alta que nos movemos. Le, leemos lemos unha entrevista que lle fixeron a Voz de Galicia a, a teu irmán que que di que con 29 anos puxese o frente da das patataxeiras que que son, dice que es la dixe que é unha muller no mundo dos homes, pero mm, vos formades un equipazo, non? Que non é solamente sí. a, a vosa a irmán, sino alguén máis, non? No, eh? no, no, no, claro, si. Sí. Eu desde, por exemplo, miña mãe, que tamén estuvo integrada na, na, na empresa, que agora mismo non esteña, pero uh -huh. eh, desde miña irmá, miña mãe, hasta os rapaces que, que traballan con nós, isto é un um gran equipo, No que nos complementamos un pouquinho todos pero bueno, si sí que é verdade que la, bueno, pues collé un pouco daquela que nos pasou eso, pues collé un pouco máis o, o que a, a exactamente sí, sí, sí, sí. Uh -huh. bueno, bueno que que ela dice que, que é un mundo de, de homes pero pero non, vos demostrades que non somente son homens os que están traballando no, desde logo definitivamente sí. Está, trabajar un hombre con sí, sí, sí. Exactamente, la está tan capacitado Lo que pasa es que bueno, pues esto sí que es un mundo en que hay toda competencia normalmente siempre son hombres. Así uh -huh. que sí que es distinto ahora de ahora de afrontar Hmm. Sí, sí, sí, sí. bueno, pero, pero o, o equipo está tan conxuntado ademais xa un día non fan falta mm, personas que, que, que teñan que levantar pesos hai máquinas suficientes como para poder sí. mover eh, peso de outro. e ¿no? sí. entón o feito, Desde de que, o feito de que teñades ese equipo pues, eh, distribuindo faenas entre uns e outros, pois pues, claro que sí que é importantísimo o feito do, o, o asunto do marketing ya. a Publicidade exterior, non? Que hai, que invertir, neso. hai uh -huh. que invertir neso Precisamente para que despois Haxa demandas, non? Uh -huh. Exactamente, aquí desde logo que Os máis importantes son os, os nosos rapaces uh -huh. E eh, bueno eh, Son os que nos axudan día a día sí, uh -huh. sí, sí, sí. Tendes unha página Un web, no, para, para Sí, para, para sí. Dist... De página? momento es, está, Estamos la, estamos la oh. creando Ah, está la creando ainda, uh -huh. non? Sí, sí, está en proceso Porque bueno Ivámolo, ivámolo facer algo antes, pero bueno, tan uh -huh. non nos deu moito máis tempo. Sí, sí, pero, sí. pero bueno, eu creo que agora en breves uh -huh. vámola a sacar co noso nome uh -huh. para taseiras e, e nada, intentaremos eso. Uh -huh. pues Porque fai pouco pasou uns a volta ciclista e por diante da porta, eh? Si, sí, desde logo, pasou, bueno, na etapa de, de Oviedo e eh, eh, pasou nuns xustamente si sí, por diante do nosso noso almacén. Pois, sí. <risas> pois pues, pues eso é importante, o feito de que de facer facerse visibles a nivel mm, desas de, de novas tecnoloxías é importantísimo porque ademais eso atrae non somente a curiosos, sino tamén a, a posibles clientes, non? Desde logo que si. Sí. Todos os todos os clientes son benvidos. Claro que si. Sí. Pois, e eh, y... que máis nos podes contar? Tendes algún proxecto eh, especial, non sei, algunha máquina máis, ou alguna... Algo pensamento, alguna cosa, expandir ou non sei, algo así. Pois, pues de momento, a verdade é que, bueno, estamos, de momento, non pensamos moito máis en emedrar, se non quizás dar un mellor servizo eh, uh -huh. e calidade posible. Así uh -huh. si que, bueno, poderíamos mirar eh, poñer, por exemplo, un paletizador para que che poña os sacos nos palés, pero bueno, uh -huh. ao final estamos intentando dar o, o que é o mellor servizo uh -huh. dentro do que, do que se pode, claro. é uh -huh. uh -huh. o servizo uh -huh. e a calidade. Uh -huh. eh, vindo Vinto de Lugo por eh, vindo de Lugo todas, a mán dereita, a mán esquerda en Sampallo. Ninto de Lugo estamos a man esquerda está Justamente esquerda. antes de Sampaio, na recta da Ferreira Ah, sí, señor eh, Eu acabo, acabo de poñer que, que, que Estades a 10 km de, de Lugo Ou a 12 km sí, estamos, sí, a 13, a 14 me parece 13, sí. 14 km bueno, de Lugo bueno, sí, sí, bueno. eh, Pois pues, a verdade é que bueno, Xa hai uns cuantos que dicen ahí, verdad... Por esa zona tamén hai un matadeiro de polos Non? Pe... Sí, eso está antes Pe... Tan fazai Sí. Pedíenme aquí en Facebook que que que lle di o, o enderezo e si ti, se si tiñades algún, a, algún teléfono de contacto. Sí, mira, o noso número de contacto é 982 31 30 09. Sí. O ben o 689 uh -huh. 00 58 84. Uh -huh. Vo, volvo a repetirmos que o que eu coloco aquí na 981 982. Non, ah, 982, perdón. 31 30 09 ou ben ou 689 00 5884 mhm uh -huh pois eh, xa están postos outro aquí na nosa paxina tamén. O sea, que, que todos que que quieran poñerse en contacto, xa saben conosco, xa saben o que teñen que facer, xa, xa saben o que poden. Desde logo. Agradecer... Serán benditos. Bueno, al... eu preguntábache se tiñes algún, a, a, algún proxecto máis, por o feito de que a mellor ter corresponsais en algunha zona determinada de, de Galicia ou, sí. ou de, de Barcelona ou de Cataluña ou, ou non sei, de qualquer outra zona de, de España pois pues nos gustaríamos, claro, eh, crecer. Nos sí, sí, gustaríamos sí. crecer no ámbito, pois pues, no, no territorio nacional, eh mm. ao largo de, por exemplo, Madrid ou Barcelona, ou bueno, grandes, están Valencia. Sí, sí, sí, sí. Gustaríamos crecer o okay, que, bueno, non, ya non crecer, dáranos a conocer o nosa a nosa pataca, bueno, o que nos representa, o noso sí, sí. O, o noso estilo de de empresa. Mhm. Mm bueno, pois, pois, eso o que eu, bueno xuxería eh, é o feito de decir que tiñades, eh, eso, correspondentes ou corresponsais dese de de vosos produtos representantes, como se suele dicir sí, ¿no? é dicir, cualquier, cualquier distribuidor de aquí de, de, de, de Cataluña sí. que, que, que se pudiera poñer en contacto con vos que, que, que dixera, bueno, pois pues, nos facilitamos as patacas eiras aquí en tal sitio, en tal outro en hospitalet en, sí, sí, sí, sí, sí. En Bois, exactamente, o eh, que é un punto de venta. Eso exactamente. E moitas prendas galegas que sobre que hai bastantes por aquí tamén, poderían ser tamén uh -huh. distribuidores vosos, claro que si. Sí. sí, exactamente. Bueno, é o que estamos tamén un pouco por pues, buscando. Pois agradecerche muitísimo a tua, mm, participación. A tua participación Bueno, se si, si tens alguna cousa máis que decir yo, nosos orientes, Volvemos a repetir os teus teléfonos Para que mm, mm, se poñan en contacto con vos que, O millor, pois pues, de momento ainda non está mm, bastante enrolado un, un, Non está bastante en, eh, en, engranado o asunto de, de, de venta por, por internet Pero estás destraballando nelo Exactamente eu se queres volvos a dar o número de teléfono uh -huh, sí. pero bueno, non se en breve se esperamos terse a, pues, o que servicio de venta por internet uh -huh. porque, porque ahora bueno, é bastante fundamental sí, pero uh -huh. bueno, digo pues, o, o número de teléfono sí, 982 sí. 31 30, 30 09 Muy ben. O, ou ben o 689 00 5884 pois anotado está Adrián que sí. que que nunca bueno, teñía ter muitísimo éxito grazas por, por estar con eh, estes minutiños grazas por, por perder estes minutiños con pero que sirven para que os nosos ointes saiban que patatas airas eh, existen existe e ¿no? ademais teñen precisamente unha distribución extraordinaria porque Nada, que... Moitísimas gracias que muitísimas a vos por darnos esta esta oportunidade ao final Bueno, Porque daquelo que non se fala non existe Claro que sí Desde logo que non, no. se non te a conocer Ninguén te vai a conocer no, Dende a nosa humilde emisión Pois xa fixemos un, un bocadiño de apertura Para que vosotros, patadas e iras en, en Lugo Se coñeza precisamente aquí En Cataluña, moitas grazas Moitas gracias a vos Un aperta moi forte a, a ti a todo o equipo luego. Vale c i e i, -I, -I, -I.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 e en compromiso social. moltas gracias a totes que ho heu fet posible. Calvet. 70 anos de confiança. Electrodoméstics Calvet. A Sant Boi ens trobaràs, com sempre, al carrer Jaume I, número 84. ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres sentirte mejor contigo mismo? ¿Quieres ganar masa muscular o prepararte para una prueba física? Te ayudamos a conseguir todos tus objetivos con el apoyo de nuestros profesionales y entrenadores personales. Ven al Complex Esportivo Valdir y Aleu e infórmate de nuestros precios.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 Bueno, Julio, ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro amigo Suso, que nos está esperando allí. Supongo que te está bajando allí, ¿no? Claro, non, eh, me Parece que agora mesmo non estará Digo, non, non sei, agora falaremos con ele <risa> ¿no? Suso Díaz é un grande amigo E ademais un colaborador Xa antigo con el, con nos, da nosa Emisión, en tanto Aqui en, en, en, en, en Radio Cornella En Radio Cornella Suso Díaz, pois É, é un poeta que bueno, pois xa ten varios libros publicados, pero a miña chamada de hoxe ou a nosa chamada de hoxe precisamente pois para saudálo moi cordialmente e ao mesmo tempo que nos fale dese de recén publicado libro por Editorial Medulia titulado De ludeiros a Nova York. A Nova York, si sí, sí, yo como Federico García Lorca non? Algo, algo, algo, algo, algo, ¿no? algo de Federico Leva seguro. Vamos a falar con el eh Suso Díaz, pues eh saudámolo cordialmente. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, y Armando, ¿cómo estáis? Pues venga, aquí estamos. Ah, bueno, eh deseosos de escucharte a ti, de fadar que nos contes cosas, en fin, que Tú. que este libro ten ten un recorrido muy grande. Bueno pois pues eso eso queríamos facer, falar contigo de, de ese pro, recente libriño publicado que ademais non xa temos unha, unha copia aquí precisamente m, m, eh, estábamos falando uh, a bicoechchado tanto a Armando como eu con respecto a eso. Ccuente tantos bueno.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 ilso, no? un libro que nasceu eh, a medida que ia traducindo a obra de Federico García Lorca poeta en Nueva York. Mhm. Uh -huh. entón, bueno, pues como tenía moita necesidade de escribir a medida que ia traducindo, pues ia facendo anotacións, e ao final, bueno, foi pues, xe convertindo en poemas e ao final foi eh, pues, un libro, pues eso, moi extenso en versos, son 2800 versos. Claro. Julio oh, é yeah. eh, 50 poemas non quedaron sete poemas que se retirei ao final porque non uh -huh. non, non, non creo que non abondaba moito máis no sí. que quería decir, no que quería trasladar na, para este libro. Eh, foi un traballo que se alongou pois eso os pois cuatro anos desde que encomvencé a facer esa traducción de, de poeta en Nueva York, y hasta que ahora viu o libro alumno que uh -huh. un puesta en Nueva York publicó el año pasado por editorial Galaxia e, eh bueno seguimos trabajando seguimos trabajando no no libros de, de este de ludeiros a Nueva York porque el libro muy complejo que no conseguía no conseguía rematar ¿no? era Eh, ou non é que non conseguía rematálo, é que non conseguía que quedara como quería que quedara para que o lector se achegara a él de, un, de algún sitio, bueno, pues intentase uh -huh. tamén que quería trasladar a eh, ese, ese poemario. Uh -huh. E, eh, eh, bueno, ese publicouse, agora sacou unho medulia, pois, pues, eh, agora para começo de, de, de setembro. E, eh, bueno, estuvo moi contento con ir, porque era unha obra que me ten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 Eh, sin, sin haber estado allí, no, porque Nueva York es una ciudad, de, pues eso que está ahí pendiente para ser visitada, pero in, nunca tuve en oportunidad de, de estar allá. Eh, bueno, Ludeiros, pues sí, fue onde me crié e eh, digamos que todo tenía que partir de allí, no, porque cuando iba escribiendo os poemas, cuando iba escribiendo este libro, o digo, no no sabía o que ia sair de ahí hasta ya muy avanzado a traducción de poeta en Nueva York non me decatei de que era unha viaxe o que eu estaba escribindo, non? <risa> entón, esa viaxe, digamos que unha viaxe que faguela a Nueva York sin haber estado elis, é eh, un pouco complexo sacar algún resultado, digamos, un algo de coherencia. E ao final digo, bueno, esta viaxe só a podo faguer dende Ludeiros, non? Que onde é unha fin, onde me criei é eh, a aldea do... O lugar máis importante para mí, non?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 Eh, poeta en Nueva York, eh, tengo una necesidad irrefreable de de escribir, ¿no? Eh cuando vas trabajando en pues a medida que vas produciendo, pues imagínate, eh, eso era trabajar sobre un poema, otro poema o bucoleloús y volverlo co peor otro día. Mm. Entonces eh, y y escribiendo mucho, muitísimo, al final saíon 3000 etipo versos de los cuales te digo, o final eh o libro de recollé 2700 etipo, casi dos 2800. Eh fue un trabajo muy intenso pues por eso por a necesidade de que eu teño de escribir quando mm. con, con esa obra concreta de, de Federico después acontece mm. mí, en contadas ocasións con algús poemas de Gus poetras galegos mm. ou tamén me pasa algo similar ca, ca obra de Baudelaire, ¿no? con mm. flores do mal que tamén tamén me obriga algún xeito a escribir, no, casi compulsivamente.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 eu hago que trabajar o libro pois para darlle unha forma porque claro, básicamente os poemas que Federico dispuso no seu libro le firen moito a disposición do dos poemas do meu, do meu libro, non? Uh -huh. Entón, bueno, pois había que velar de unha forma entendín que todo eso, que todo isto viña propiciado por a lingua. Non? E o e o começo do libro pois eh, eh con un haiku que é todo comeza na lingua que sostén as nosas vidas. Uh -huh. Que, por certo, os haikus ti sigues facendo, eh, eh, publicando precisamente na, na Galicia Digital, non? Sí, en Galicia confidencial, non xa non así Cada día sai un haiku, un poema non é un haiku, porque o haiku bueno, ten que ser alusivo máis ben uh -huh. a natureza, pero son poemas a forma do haiku que que, me, que afortunadamente bueno, pues, teño a sorte de sacando cada día un chega destas uh -huh. de tres versos en no Galicia con eh, eu queri che dicir porque hai unha persoa en Moaña, que supeño que sabes can é, que che dá as grazas eh, por este elemento, pois eh poemario, un libro para saber con calma en cada verso. que ler o que quer dicir, que hai que lerlo despaciño para dar, darte, darte conta do que contén. É como eu coñezco persoalmente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 é eh, eh, un libro que pode resultar difícil a lectores ou a alguns lectores mm -hmm. Por e, eso sería que hai que cuatro... deslos despacio Si sí, Si sí, estáis a millor os cuatro primeiros poemas as dúas odas o a primero é o da lingua, espois, o da, a Oda Lingües da Rosalía de Castro e uh -huh. os dous seguintes que son pois pues, eh, dous poemas tamén non moi longos onde, uh -huh. eh, digamos, están inspirados no, no que é o Vira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 xa se empezou a complicar a pues, coisa vai bastante máis bastante máis complexa sí, sí. peso é, é a sensación que eu teño pero tal, sí, sí. a sensación que pode ter o lector eso xa sí. porque no, no, se di que o que lei vive dúas veces, non? é, xa, eh, sem sí, dúbia unhas poucas de veces, sí, pues, <risa> de eso se trata por eso que ti fixeches ese viaxe mentalmente fixeches ese viaxe te vias os edificios de Nova York, non? Sí, bueno afortunadamente ahora tenemos tantísimos medios no es fácilchese a cualquier lugar del mundo no uh -huh. no es más ciudad de dos reinos que vamos a decir no hay infinidad de milleiros de, de fotografías de, de bueno podemos ver pues pois, por google aire por todas estas aplicaciones que hay podemos saber una idea pero no la verdad de que claro no no estoy en el y uh -huh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 Sí, a ver, aí no a vida agora complicouse moito, non, non é a vida de antes, mm. <risa> <risa> o, bueno. nos desexámosche o de de verdade que yeah. que, que que poida poidas disfútalo tamén. Mm, personalmente eh, eh visualmente tamén. Bueno, o, o, continuamos falando do desse de li, libro tan tan interesante e tan importante. Por certo, as persoas que que iran mercalo poden poñerse en contacto con Medulia, ¿non? Sí, con Medulia ou ven a través da súa librería habitual, pois pues, non hai ningún problema, porque un libro que ahora mesmo cualquier, cualquier librería o pode pedir, eh, o, o día seguinte o teñen na librería, ou como o, o moito en 48 horas, ou tamén na súa casa se o piden a Medulia, uh -huh. tamén o envían en 48 horas ou 24 horas, se uh -huh. están a enseñar. Uh -huh.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 Po bueno, Pois son cousas vivencias extraordinarias e eh, eh, creacións poéticas fantásticas fás faz, faz mención na algúnn dos, dos poemas algúnns dos autores nosos, non? como por exemplo, a, a, a, non sei na pasaxe a Ramón Nicolás, por exemplo.. Eh, eh, sí, en máis. Sí. Neste libro, neste libro non, o sea, Teño dous poemas que están adicados un, eh, a, a Ramón Nicolás, porque? Eh, cuando eu escribía bueno, Os poemas foros escribindo eh, Recomponendo bueno, Función do que eu iba Comentei antes, non do que ia escribindo Outra vez que ia traducindo E en alguna de esas partes de ese poema pues Recordávame A, a unha destas de últimas obras De, de Ramón Nicolás eh, A ver se si me acordo o título Na que Recordávame algo que había Lido Esta do, do Espello do Mundo uh -huh. De Ramón Nicolás, entón, bueno, pues, eh, de algún xeito eh, dicionado este poema a dedicar a él. Despois uh -huh. hai outro poema que está dedicado a un querido amigo tamén poeta de Iki de Mérida, que onde eu vivo na cidade de Mérida, uh -huh. que, que que Eladio Méndez. Eladio, eh, Eladio Méndez, bueno, pues, eh, uh -huh. eu caro yo moito, é unha persona que eu tengo moitísimo afecto, e que insifixo había xa a Cuba, que tamén mm. aí no libro hai dous poemas adicados a Cuba. E, eh, eh, bueno, pues un deses poemas quería yo, quería yo adicar a él, que é unha persona que eu estimo sí. moito. A, par, a parte de dedicación, o que eu quero dicir é que faz mencións a, a moitos dos nosos autores, non? Ah, Luis sí, Eoane, sí, sí. Ricardo Carballo Galero Luís Pereiro, et, sí, etc. Sí. Quero dicir que... Mm, mm,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 Eh, alusiva a Nueva York, porque a miña lera moitas curas, pero, bueno, no, no, no, no, non te las quedando con eso. Sí. Eh, foi a de Ricardo Carballo Calero, que está sí. casi hacia o final do, do, do libro. E o libro de, eh, está dividido en once partes, creo, en once partes non me falla a memoria. Uh -huh. eh, en cada unha desas de partes, pues, eu busquei unha cita de, de autores de, de poetas galegos que escribiran algo sobre Nueva York. <risa> eh e eh, bueno, pois pues está Bernecerso Emilio Ferreiro, Luis Pereiro, eh, Ricardo Carballo Calero, Celia Arias, mm -hmm. Vicente eh, Risco, eh, Emilio, Vicente me Risco, me... María do Carme, creo en ver que Sí, sí, Luz Pozo Garza, eh. bueno, Ruz, eu eu acordo, del bus que que que que, que me mencionache que además que me fixo vamos, faime ilusión comprobar que que, que, que ti eres ti máis algo que que, que, que participar sí, é importante. Eu quando me meto muy de hecho en un libro, este caso bueno, pues pois, ocupoume tantísimo tempo e houve momentos en que foi de una de brutal, que estaba tan obsesionado con el libro que ni dormía, levantaba <risos> <i was>, por la noche e iba busquei, no, busquei muito na literatura en eh, na, na poética galega que que tiñan escritos nosos escritores sobre Nueva York. <risos> incluso quería meter unha cita de pessoa sobre Nueva York que non encontrei nada de pessoa sobre Nova York, <risa> imagínate. Pero bueno, eh, son cousas que pasan, non obsesionarme moitísimo, busquei moitísimo na literatura galega, eh, citei a pois pues, eh, autores que eu teño libros de que entre poemas ou versos diles eh, alusivos a Nova York. <risa>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 Sí, básicamente sí, todos eh todos forman parte de un conjunto de certa manera, non? Eu, eh, non quero renunciar a todo que me aportan de ninguna de las maneras, no, contrario, que hay tanta maravilla escrita, tanta curso, tanto traballo extraordinario que que al final, bueno, pues todos, eh, to, todo es todo es un apoyo, no, a propia creación, a creación propia del mundo. Yo creo que también está eh o de reflexialo, de recogerlo ahí digamos, estes fragmentos de Nueva York neste libro de outros poetas galegos pois, tamén Re referentes de tamén de, de creatividade eh, por certo, unha, unha cousa que me, me fixo muitísima bueno, que, que, que me gustou foi o feito de, de, de, de bueno, de facer a ilusión cando mencionaste precisamente a Celso Emilio Ferreiro co, co, seu, tra co seu traballo a, non a noite de pedra tú sí. faz a noite incinda non? Si, si, si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 dicindolle a todos os nosos ointes que, que, bueno, que poden, poden mercado de Ludeiros a Nova York e en Medulia que, que, que che, bueno, parabéns felicitacións eh, en hora boa m, m, pero tamén teño entendido que tú non paras publicaxes ese, pero pero estás traballando noutra cousa máis Sí, bueno, ao traballar vou traballando todo o que o tempo me permite intento ter algúns proxectos en abertos hai algú xa pechado que con sorte se publicará máis adiante, é, que ten tamén moito que ver co... Pois, co... Eh, ca, co cazona, que ca parte dun de desunido. A eso, que, a eso me que quería un, referir. Eu eh, que... Es referirme que eh, quería referirme precisamente a Baixa Límia, a, a Ludeiros, yo, yo entorno, yo... Louria, sí, non. Se línea, no, casi... tamén, en certa maneira, pois pues, eh, a este lado nosso ben querido, Xosé Lameda, non? Sí, bueno. Sí, o, que... se, Traballaba, sí, sí. traballaba o aspecto histórico eu nes aspecto non me movo, pero si eu eh, penso que ao final o libro este tamén de Luros de Nova York ábrese cunha cita de, de Miguel Torga que dico universal e o local sin paredes non a veces non fai falta ir buscar moi longis si, tens todo na, no teu propio recúcho. Sí, claro, que, ¿no? o local sen sí, sí. paredes é a apertura mundial, total, lógicamente. Total, sí, sí, hai que ter abertura de miras, non. Eh, <risa> <risa> eh, eh, sí, eh. De eu, eu coixido plenamente con esa, con esa con versos de Miguel Torga. É <risa> eh, tamén os escoixe para, para este libro.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 Sí, eu penso que non debemos desvencilarnos de lo de que forma parte de un un síntoma muy cómodo, eh síntoma muy orgulloso de, pues, de ser un filho de de Lobios de, de nacer en Ludeiro, de... eu sinto moi orgulloso de lo que son. Sí. No non preciso ninguna outra cousa. Eh, eh bueno, porque non vou estremizar eso si se vai presentando a ocasión, eh, vai saindo e eh, demais. Pues mm. Eu penso que que eh, tamén hai unha forma de, de dar darlle visibilidade pois, a veces os lugares esas aldeas, eses, eh, esa parte non tan coñecida, non? De, sí, sí, sí. Santiago de Compostela coñecen todo o mundo, en Nueva York tamén. Exacto Pero Ludeiros, o sea, diga, dirá, pero que es Ludeiros hai ao lado de Nova York, ¿No? <risa> Hai un, un poema no libro que se si queredes lemos eh leo, que é eh, ludeiro sin rañaceos, non. Volve... Pues me parece muy oportuno, no. Sí, sí. Pois pues pues parece parece pero... a, a, a ti parece oportunos, nos uh, enchenos de satisfacción e orgullo. O sea que cando ti che pareza se se si se si, si oportuno, pues claro que si, sí, nos escoitamos porque ademais eh, non sei eh, escoitar un, un poema Po, do propio autor, pois, exactamente. Eh, Ademais, eles son os que se atreven a dicir a verdad a través dos poemas. Claro que si. Sí. Bueno, pois pues, eh, que xa vos digo, eh, Ludeiros, pois pues, é unha aldea moi pequeniña onde agora hai moi pouquiña veciñanza eh, onde, bueno, pois pues, eh, non hai rañaceos nin nos precisamos. Entón, bueno, pois pues, eu titlei este poema Ludeiros en rañaceos uh -huh. Soben austellados de ludeiros, destacativa aldeas rañaceos soben os soños duns ollos abertos, soben tan longe da urbe que muxa ló o inverno, soben tan longe da embocadura da xente que habita deshabitado, o deshabitado sentido dos latexos. Soben austellados de ludeiros as corzas que foxen dos ollos desamparados, pedra facenda de costas a lareira, e os burros turran por non turrar da longa corda,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 A ser, a ser corpo desabitado que habita o chan que non sente Onde non arraiga, onde non florece Luleiros enrañaceos Desando os pasos que mantenhen o corpo no alén A mente nos montes de toxos e, os, e, e nos outos de castiñeiros Nas touzas onde os carballos choran o tonos da ausencia Luleiros enrañaceos Poulo abrir esa xanela para desafogar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 Por noticias. Sí, señor, sí, señor. Moitas grazas. Moitas grazas. Chuso. Eh, que Buah. que ben, que ben. Bueno, sí, sí. esos agradeceos son o o Corito do Carballo de San Pedro, non? Non iban por aí os meus pensamentos, pero, bueno, sí, poderia ser, tamén. <risa> no, pero, pues, podería ser un, un, un reñaceo non? Sí. Perfectamente, perfectamente. Quizá é o máis alto que teñamos el linal de... Ah, sí, exactamente. Cando menos para contemplar. Eso, sí. eso. E para, bueno, pues, eh, pensar, eh, eh, saber que, que, que a natureza, pues, tamén os enche, non? evidentemente eso a veces pues que, eh, o ser humano a veces es demasiado inconformista, somos muy inconformistas, lo vimos para metaparadas en vida pues en que, que no, pues eh, cosas, pequeñas cosas eh, puedan nos enter, en fin, <risa> Por cierto, a, a túas has viajes a, a Galicia a pesar da da, da pandemia, siguen siendo pues feiticeiras, Este veche sería co co familia.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 E, o ano pasado foi un ano moi triste porque nos ardeu a serra toda de la Serra de Santa Úrsula, mm. foi un ano moi moi triste ese sentido. porque se perdeu a vida no no el piloto con eh? yeah. desgraciado acento en a nosa serra, eh les axentes que, que loita contra contra a desgracia dos lumes, sí. eh, este ano afortunadamente Lina na no a parte do Surés, na Berés tamén eh? Uh -huh. eh, na zona non houve grandes incendios do da Gora e bueno, neso temos que temos que felicitarnos eh. desgraciadamente pois pues, sabemos o que pasa o que pasa na Ribera si, aí si que foi un, eh, un... Tremendo. Sí, sí. é tremendo uh, sí. eh, é moi duro porque uh -huh. queres demasiado este, os teus lugares onde habitas eh, a gente, o, o monte uh -huh. Uh -huh. Eh, e é moi duro velo negro eh? Mo, sí, moi duro, moi duro, duro claro, claro que sí bueno, eh, eu vou agradecer moitísimo a conversa eh, tens que disculparnos se si te eh, incomodamos tanto tempo pero a verdade é no, que nos contraímos. queríamos Queríamos darlle conhecemento a todos os nosos de desa túa um, última publicación e, e agradecerche moitísimo que, que, que nos concederes eses minutos e que saibas que, bueno, pues, volveremos a incomodarte en outro momento para que le sigamos falando non solamente dos éxitos que tens que, que, que, que ter porque sí, bueno, que che, así te lo desechamos senón tamén, tamén pois cando um, vayas a ir esa próxima, como dix tí, cando se acabe ese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 No. Eso sempre era agradecer Que bueno, é unha maravilla pois, pasaron un, unhos minutos Que sempre son poucos con vos ¿no? eh, A conversa é eh, agradable Eso de xente que o aprecio moitísimo Gracias, gracias, gracias. Súcio, gracias. Por certo, queria eche dicir Que posiblemente teñamos a ocasión de, de poder presentarnos No culto en Pontevedra E se ti te xa ocasión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 hombre, pues seguro que sí, claro pues eh, buscaré vale. estaré encantado de, de de vela muy bien, vamos a despedirnos con música mmm, que tenga aquí preparado ya o nuestro técnico eh, eh, muchísimas gracias su, Suso hasta otro momento gracias a vos, eh, hasta cuando que irá una eh, aperta muy fuerte igualmente Suso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 Si necessiteu que us corregim un text o voleu conèixer quins altres recursos us podem oferir, consulteu al web cpnl.cat sal o poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu assessoramentsamboi arroba És un servei del Consorci per a la normalització lingüística.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 Señoras y señores, pues hasta aquí onoso, con su amigo Suso Fernández, tamén nos despedimos con el, non? Si, sí, si, sí, bueno, queridos ointes temos unha entrevista que nos concedeu precisamente Xurxo Fernández e que precisamente o día da zoito estará no Tradicionarios de Gracia aquí nos, nesta entrevista, pois, Exacto. damos a coñecer non somente parte da súa música le Levaino, que é o, o, sí, o, o disco que ven a, a, a presentar eh, pois desexándolle que te pase unha semana moi agradable ata o vindeiro xoves queridos xentes así que amigas e amigos que a noite sexa o vosso descanso e arrúa a vosa liberdade e deico xoves que ven Vamos a baixar a música que estamos a escoitar para presentarvos a precisamente o seu autor, músico investigador, creador e artista coruñés que virá a presentar este traballo, este CD tra... extraordinario que se titula Lebaino. Muy boas tardes, Xurxo. Xurxo Fernández Boa tarde, Boa tarde Xulio, boa tarde a toda a audiencia. Moitas graciñas por atendernos. Eh, felicitarte porque, non sei se será a primeira vez, pero eu cuido que ti por Barcelona xa viñeche, pero, eso, achegaraste precisamente a, a Tradicionarios o día do Azoito, non? Pois sí, iremos para o Tradicionarios con este novo proxecto, con Levaino, presentalo ali, pero efectivamente non é a primeira vez porque se a tiñamos ido a Barcelona a ese mesmo espazo e máis ao tradicionalario xa presentar Eh, os traballos de Radio Cos, non? Vale, oh, que estaba sí. anteriormente. Eso me dicía Armando, meu carón que dicía, esa voz párceme moi coñecida. Claro, de Radio Cros, Cos que as sí. escopetas, ¿eh? sí, sí. Por alí pasamos, sí, por alí pasamos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, este, este traballo que estamos escoitando, eu dicía que, que ten muitísimo ver, que ver co tradicional, pero oral galego, ese fardí Pois sí, pois sí, digamos que que na miña vida teño dous camiños que seguín paralelamente, non? tanto no, na investigación como na, no desenvolvemento artístico, que son a, a exploración e o estudo da música tradicional galega, da música tradición, o que cantaban eh, as nosas bellas e os nosos bellos mm -hmm. polas aldeas para fazer a festa, non? esa sí, música sí. popular... E paralelamente, tamén fixen un traballo de investigación nas comunidades de Fardís de Oriente, eh, pois, pois tamén visitando a, a xente maior e, e rescatando pois, pois esas cancións que xa están en, en risco de, de desaparecer. Non? E sempre tiven pois, como eses dous camiños paralelos, con proxectos musicais tamén paralelos, como podía ser Radio Cos e Iaco el Musicante, que é un proxecto tamén de, de música xefardí uh -huh. eh, e nunca se tiñan tocado esos dous caminos de modo que agora eh, chegamos a unha encrucillada a que decidín que se cruzaran que se que se mimetizaran que se permeabilizaran, non sei como decirlo que se conectaran, que se presentaran uh -huh. sí e disto sai pois a idea de de xuntar esas dúas músicas, non esas dúas músicas tradicionais que por outro lado eh entendo que teñen unha, unha relación, es decir, eh, para min cando cando falamos de música de tradición oral galega, esa que se canta, esas pas que se tocan, mm -hmm. es esas es esas lalás que se cantan está moi emparentado co norte de Marrocos, co Mediterráneo. Ajá. Me parece que temos bastante en común con iso, non? Na maneira de entender o canto tradicional de entender esas pandeiretas de mar. Eh, e me apetecía, pois, pues, explorar esa vía, non? Eh, xa, xa conhecemos a relación que temos coa música celta, non? A través da gaita. Sí. Sí. Uh -huh. E agora me apetecía, pois, pues, explorar ...baixar por la Rúa da Praza... ...¿no?... Sí. Y, ...y explorar esos caminos mediterráneos... ...que me parece que... ...que bueno, que, que estaban sin explorar... esos vínculos. Eh, eh, precisamente, esa exploración... A, ...a que tú expós precisamente... ...nos teos concertos, ¿no?... ahora mismo, según te he entendido... ...en, en, en Pontevedra, ti estabas haciendo algo... ...con respecto a, a ese... ...a ese trabajo, ¿no?... Sí, sí, sí, sí efectivamente... Eh... Non no sé se te refires a un, un curso un cu de de, de, sí, de... de dar un curso de, de cantos de boda sefardí. Eso, eso, de canto de boda uh -huh. sefardí. Entonces, claro non somente ensamente es faso concerto, sino que además fas eh, exposición dese de traballo de, in de investigación tan importante, non? Sí, claro, porque porque bueno, me imprescindible tamén uh -huh. divulgar esa, esa bueno, ese é o resultado das investigacións, ¿no? sí. que, que fixe ese traballo de campo. Ajá. E efectivamente, outro día fixe un curso de cantos de bodas sefardís, que está orientado pues, para a xente que ten curiosidade pola, pola nosa tradición, curiosamente, uh -huh. eh, pero que é unha sorpresa, porque a xente que lle gusta tocar a pandeireta e cantar unha muñeira e unha jota, pois, tamén descubre, a través do canto sefardí, eh, esa porta cara oriente, non? Ajá son cantos acompañados tamén de pandeireta son cantos dun idioma o que ten unha base en todos os idiomas da península ibérica, entón entendes o que estás cantando, pero ao mesmo tempo estás cantando oriental Ajá. entón, iso é maravilloso I, irmanar, irmanar culturas por así decirlo, non? e ao mesmo tempo, bueno, unha curiosidade que me fixe a mí moitísimo eh, para mí é moi importante o feito de que esa investigación tamén mezcle traballos que, que, que, que fixeches precisamente na mezquita en Ourense que, que, que, que tamén é, é rayana é unha zona, eh, verdad que, que ten moito que ver con Castela sí. ten, con Zamora, digamos con, con Portugal, con, con, con Galicia sí, con... Eh, a Mezquita é un sitio maravilloso. Sí. É que és un maravilloso e ao mesmo tempo eh, exótico. Sizaron sí. por los nombres, que tamén, mm -hmm. no? sí. <risa> Claro, <risa> pero ¿verdad? por esa falamos pero... de de de sefardí, algo de mais mergue... <risa> algo de <risa> mezquita. Sí, sí. sí, sí. Pa, pues foi casualidade, eh? non foi buscado. Ya, ya, ya. Pero pero efectivamente na, mez, na Mezquita o que o que atopei foron melodías ben curiosas, ben ben extrañas e, e toques de pandeireta tamén singulares, totalmente uh -huh. singulares que non se atopan noutro sitio e que, que a mezquita é un, un lugar aparte, desde logo <risa> Bueno va, va, vamos a centrarnos a ver, quería, quería, quería Armando preguntarxe Eu quero xe que dicir que claro, que, eh, que a música non é solamente que xea de xafardís ou xea galega ou xea irlandesa ou seja, portuguesa, castelán galega que eu penso que é de todos que non é solamente porque vosotros sodes os, os que investigades a música e despois transmitidos a nós por adentro, que nos remove porque eu estou vengo escritando vídeos teus e desde logo digo, vaya, vaya música, vaya ben, que, que está dixéramos, aliñado todo isto Pois Pois si sí, bueno, eu cando me refiro a música galega ou se fardí, refirome a orixe, non ao, ao lugar onde a encontrei. Uh -huh. Pero efectivamente, unha vez, que, eh, unha vez que escoitas unha música e che transmite algo de alguna uh -huh. maneira, tamén xa é túa, non? Uh -huh. Entón xa, xa se fai máis universal. Uh -huh. E eh, está claro que, que bueno, pues que a, que o poder que ten a, a música eh, fai que que adopte a persoa a que lle transmite algo, e efectivamente moi universal a música uh -huh. eh, Falando de, de, de universalidade xa que traballaste tanto eh, porque visitaste moitos países lógicamente moito, moita parte do Mediterráneo cal, cal foi o que máis te sorprendeu por, por similitude ou por irmandade co, con os idioma Pois, pois... Non xa sabe de decir porque a verdade é que cada un eh, me sorprendeu vendo cousas eh, moi parecidas. Sí. Quizáis os o, a comunidade sefardí da cidade de Tesalónica en Grecia é a que ten eh, maior pegada galega porque ah. bueno os galegos que, que estaban, os judeos que vivían en Galiza eh, na Idade Media, cando foron expulsados para o que foi o Imperio Otomano, a maioría se asentaron nesa cidade grega, non? que se chama Tesalónica. Eso De modo que, que quizás, o ladino que se fala ali ten máis pegada galega, non? Ti domínalo tamén, ti domínalo tamén, é eh? sí, un idioma que, que ti... Sí, falo, falo ladino, falo, falo. falo ladino, si, mm -hmm. si. Sí, yes. sí. Y, y entonces, claro, pues, pues por eso ese trabajo tan tan extraordinario que, que, que ves de, de presentar, eh, por eso también eh, esa exposición y esos cursos que estás dando. Por cierto, después de, de vir aquí a... Bueno, pasarás por Madrid y tal, pero después de vir aquí a Barcelona, continúas con concertos. Me parece que vol, vol, vol, voltas otra vez a, a Galicia, ¿no? Sí, sí, sí. Después tocaremos una Coruña, uh -huh. un Teatro Colón de la Coruña. ¡Ostras! Bueno, o sea que cheo de concertos, últimamente, é de demanda da de, de túa participación a, a, a nivel eso de tradición oral galega. Bueno, xeo, xeo, que non o podo dicir, porque estamos en tempos moi complicados. Xa dicía meu pai, corren malos tempos para a lírica. <risa> pero, pero a ver, independientemente de, de, da cifra, moi contento co co resultado do traballo e co aceptación do público, co aceptación da crítica mm -hmm. eh, e co motivación personal non, que, que me supuxo sacar adiante este traballo, de modo que non podo pedir máis. Estou moi contento con, con todo. Alegramos-nos e agradecemos-te Volvemos a repetir, a, a, o teu traballo vai a ser presentado o día da zoito eh, no Tradicionarios de Gracia, eh, que, bueno, que poden meterse precisamente na páxina de Tradicionarios e eh, mercar as, as entradas. Por certo, virás ti solo a presentar ese levaino ou, ou terás algún no, no, acompañante? No. Se... Sempre, sempre, sempre hai algunha sorpresilla. Así que, aparte de da banda que me acompaña uh -huh. normalmente, que é unha banda magnífica, con Pedro, con Pedro Lamas, Roberto. que xa é conhecido tamén por aí por Barcelona, sí, sí, sí. No, no saxo a gaita e na dulzaina, sí, sí. pois temos a Rubén Montes nun set de percusión maravilloso, que é unha cousa creada para este proxecto e bueno. que é impresionante a percusión, xento contigo tamén, porque a percusión é outro trabalho sí, sí, teu bueno. bueno, ademais da pandeire e temos tamén a Rafa Morales no baixo e temos a Roberto Comesaña no teclado que Roberto Comesaña seguro que tamén se coñece por eses ambientes folclóricos, pero de tocar o acordeón, porque é virtuoso de acordeón pero aquí está tocando os teclados que fai tamén estupendamente, e ademais disso pois, teremos as as voces, a enerxía e a gracia natural das pandeireteiras en fronteiros, que virán tamén. Sen fronteiros, que, por certo, é, é un, un, un nome é, curioso, non? Porque, para... é verdade, é un nome curioso, porque, non, no, digo eixo porque saiu xa en varios medios de comunicación o feito de decir pandeireteiras sen fronteiros. Sí, sí, sí. Sí. O, o, o femenino e o masculino Si, ¿sí? sí, bueno A ver, eso te unha historia moi longa Pero desde logo o nome sí. eh, Temos temos Premio para que nos diga ben Porque puxemos un nome tan complicado Tan complicado sí, sí. Que non hai un sitio Onde esteamos ben anunciados Entón, sempre uh, Sempre temos a brincadeira ¿no? de, sí. de, de dizer, bueno, a ver Cando Cando nos cadra o honor de ser colocado. Pois sí, Pandeireteiros sin Fronteiros é un proxecto ben fermoso, que tamén está moi relacionado coas músicas do mundo, porque nos viaxamos polo mundo con o xo traxe, con a nosa pandeireta, sen nada máis de equipaxe. Mm. E... E tocamos pola rúa para chegarnos, pois, pois ese público que... Naturalmente, poise pues, cara non non tería oportunidade de coñecer a música galega e despois pues, vamos coñecendo músicas populares de outros lugares mm. e tamén vamos metendo no repertorio pois pues, algunhas peças dos países que que, que, que visitamos no? cidades, de sí. modo que pues, sí, o sea, temos ido a Rumanía, a Italia, a India, a Bulgaria, a Marrocos temos ido a moitos países eh, e é maravilloso pois, pois esa experiencia de, de viaxar co mínimo sí viaxar con traxe tradicional posto xa saímos da casa con el mm -hmm. collemos unha pandeireta e nos lanzamos para o que veña sí, sí, sí. ti, ti eras un artistazo en todos os sentidos bueno, digo artistazo porque que, que ademais hasta acompañas a outros, outros artistas e, e, e, por certo, quería queria centrarme no asunto do, das pandeireteiras que, que teñen mm, a diversidade de, de idade tamén non? persoas con mm -hmm. edade xa avanzada persoas... Eh, noviñas, non? Temos de todo no grupo, porque pois é, porque un grupo xa desesa desas natureza, non? Eh, ademais, agora que menciono o tema de idade, para min é imprescindible que que o folclore que os grupos folclóricos eh, aposten por, por ter no mesmo no mesmo grupo idades diferentes, porque para min é O fascinante do folclore de sí. Cando se facían aquelas ruadas de antes sí, sí. Incluso cando, cando houve este, este reavivamento Se comezaron a facer outra vez os serans sí. O maravilloso disso eh, Para mí ver bailar a un rapaciño de 10 anos Con, con unha moller de 80 non? Eh, Penso que nos grupos debería apostarse por por manter esa intergeneracionalidade, non? Sí. Eh, que, que é moi maravilloso de do noso folclore, además que é un folclore que que, que no que miramos para a xente maior para aprender, non? Entón, é imprescindible manter manter esa conexión, porque a veces caemos en, en facer todo, seccións, seccións de de 10 a 12 anos, sección de 12 a 15, sección de 15 a 20. Eh nos, e nos estamos esquecendo dunha cousa moi importante, que é pois, pois esa transmisión e ademais a importancia de que haxa espacios para ter esa vida en común, porque non non hai moitos espazos hoxe en día, xa non hai lareiras xa xente non conta os contos na vida non Ni... contan os, os, os, os novos, non os escoltan os vellos falar sí. nin se, se fai as folla do, do, do millo, por exemplo que... <risas> e non hai moitos espazos nos que, nos que fomentar unha convivencia entón, penso que os, os grupos deberían ser un deles habería que apostar porque se mantivera ese espazo desa maneira claro, pois pues... eh, pois pues, eh... Agora que, lembra, eh, que lembramos, eh, que falamos destas de persoas maiores, eu vim deste verán, vin bailar a unha muller eh, con 92 anos, que eu pensei que non tiña tantos, pero vin que ten bastantes anos para eh, para bailar, que tiña moitos, non? E vim rapaciños de 10 e 8 anos que bailaban con ela, e entón e iban, hai unha residencia de ancians, e iban e pois, para que xe enseñaran os ancians a bailar. Dice, porque nosotros queremos ba bailar baile de montaña. Por eso che digo eu que é moi bon que non perdamos ese, esa conexión cos maiores, que, como ben dicías antes, non hai lareiras agora para contar contos e eh, falar de certas cousas que temos que ir ás residencias que o chamolles almacéis de soedad so acompañada. Sí, bueno, a verá de todo, a verá de todo, a verá unhas millores e outros piores. Sí. Eu teño algunha amiga que, que traballa en algunha residencia e, e tamén me conta que Que hai moita festa, eh? sí si, sí, si. Sí, sí, sí. Que hai moita festa. Sí, sí, sí. Que ali pola noite apagan as luces, pero, <risa> pero se escoitan as portas. Pum, <risa> <risa> Así que nada, desde logo que hai que cuidar os vellos e mirar sí, para señor. eles. Sí, sí, e quer quererlos moito e aprender. E aprender a hablar... xente maior Aí sí, sí, foi onde tú Aumentaxe a biblioteca, non? <risas> Precisamente gracias a eses maiores Que uh -huh. eh, fuches a visitar E eh, que en realidade eh, tamén en Coristanco E noutros eh, sitios máis, non? Sí. Eu xa non é que ampliar a biblioteca E eh, que eu son quen son eh, Porque un día se me deu Pois, por, por fixar Atención nisto eh, uh -huh. E aprender Eu todo o que sei E... Eh, todo o que sei, bueno, todo o que sei non, porque ao final na tua vida vas aprendendo de aquí, da aprendes de todo un pouco, uh -huh. pero eu son quen son gracias aos vellos e aprendín a cantar e a bailar eh coa xente maior. Uh -huh. Foron os, os meus mestres e as miñas mestras, e eso eh eso non o no podo negar, és moi importantísimo e que estou en riba dun escenario uh -huh. en parte tamén é, pois pues, a en, gracias a esa xente que de acá aprendín a a cantar e a bailar e a tocar. Pois agradecemos moitísimo estes minutos que nos dedicaxe, que sei que ten moitísimo traballo e que tens moitísimas cousas que facer. Agradecemos xe e desechamos xe moitísimos desito. Por certo, veremos tamén bailar, non, non somente es cantar. Ai, eso xa depende do grande que se o escenario, porque... <risa> no, pero... <risa> porque hai veces que, bueno... Da, dame con, para dar a volta sobre mi mesmo pero, con, sí, con prespacio pero... si, sí, sí, sí, sí. para... sí, porque amás somos moitos entón, non... xa, xa, xa, sí, xa, xa, sí, sí. somos... xa bueno, sí, son, son sí. desveniles sí. sí, a verdade que sí. Sí. Bueno, pues, eh, Xurcho, si bueno, pois xurxo se tens algunha cousinha máis que decirle eh, aos nosos sointes eh, eu encantadísimo e moitaisimas gracias a ver se si te saudamos personalmente precisamente o día do aceito fantástico, a mi daríamos unha alegría poder vos saludar ali en persoa E nada, pois dicirle a xente que vai ser un concerto moi especial Porque temos estas invitadas maravillosas claro. e, e que, bueno, pois que nos vemos ali o día 18 no Tradicionarios e, e que vai ser maravilloso Pois moi ben, Xuxo Que, en fin, que teñas pois un bon ano, sobre todo Esta nova tempada pois que te acompañe con moitos éxitos Moito Moi moi ben, pois moi, moitas grazas a, Moitas grazas É un saúdo para vos É un saúdo para toda a audiencia para, para ti tamén, Xuxo Graciñas, moitos éxitos outra vez Veña 4,5 son 9 Para 12 restan Son nove Para doce restan e tres Se che faltei algún día Aquí xa metes outra vez andaba va de bailando Va de bailando Que segundo baile de desirei tocando ¡Aide! Radio Sanboy mes